1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucanețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul i-a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucanețar a dus vasele în țara și near în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Aspenaz ca pe săi foamenilor să-i drăgători să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierască. Niște tineri fără vreun cusur tropesc, frumoși la chip, înzestras cu înțelepciune în orice ramură a științei cu minte agera și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrem să-i crească timp de trei ani, după care avea să-i fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dragătorilor le-a pus însă alte nume și anume, lui Daniel i-a pus numele Bășațar, lui Hanania, Shadrach, lui Mișael Meshach și lui Azazia, Bednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiilor drăgătorului să nu îl silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenii famililor drăgători. Căpetenia familiilor a zis la Daniel, Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și ce să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primești de înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpătânia familiei pe fighierea asupra lui Daniel, Anania, Michel și Azaria. Încearcă pe robii zece zile și să ni se dea de mâncat, zărzăvaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat zece zile. După cele zece zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului.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 Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Anania, Michel și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cerau o înțelepciune și picepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoi nici decât toți vrăjitori și cititori în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi, al împăratului Cir.